Godba za dušo Pere Pavle Ravnohrib Kakšen biti pred gospodom? Judovska zgodba pripoveduje o kralju Davidu. Potem, ko je prešuštoval z Batsebo in je poslal smrt njenega zakonitega moža, se je prikazal pred gospodovim obličjem, Najvišjemu je rekel samo, gospod, grešil sem in utihnil, Potem je tiho stal pred gospodom. Zakaj je malčal? Zato, ker je bil podoben nekemu lačnemu revežu, ki ga je doletela sreča in je smel stopiti na dvor pred bleščečo podobo kralja ko je prišel do prestola, ni rekel nič. čeprav so ga dvorjani spodbujali, najprosi pomoči. A besede niso bile potrebne. Njegovo telo, njegova uboga pojava, sta bila močnejša prošnja kot besede. Podobno priliko je povedal Jezus o cesninarju in farizeju. Farizej se je hvalil in veliko govoril pred gospodom, Cestninar pa se je po svojih prsih in govoril, Bog, bodi milostljiv meni grešniku. Jezus je dejal, da je šel opravičen na svoj dom samo on, zaradi skesanega razpoloženja svojega srca. Iz knjige Dragoceno darilo zgodb, ki je išla v zbirki zgodbe za dušo pri zeložbi ognjišče, kjer lahko knjigo tudi dobite.